אז בעצם הפניה של העברה של תשומת הלב שלנו מהדברים שאנחנו רואים, אל אותו דבר שבעצם מודע אליהם, זה בעצם מדיטציה. זה דקה בעצם. מה? זה דקה. אבל זה ארבע דקות, שבריר. כן, אמרתי. אמרתי, כן. שבריר שנייה, אבל זה לא ארבע דקות. בסדר, ארבע שנייה, ארבע דקות זה ההסבר. רגע, סליחה, סליחה. אם קדימה, מה המשפט האחרון שאמרת שזה לא מה קרה? אני יודע. בן קדשתי לך. זה היה צלם. חם או קם? אני אביא עוד רגע. אז... ההפניה של תשומת הלב Mm. נגיד את זה ככה מהאובייקט לסובייקט, זאת מדיטציה. עכשיו, בגלל זה גם, כאשר, למשל, אנחנו... שימו אה, על הרצפה, זה בסדר, השטיח הזה כבר ראה כל כך הרבה דברים. <laughs> כאשר אנחנו... אה, זה של אילנה. תרצית הכס. לך יש? אז זה שלך, רק תדעי. רוצה שזה יתקרר קצת? תדעי, ש... שלך, שלך. איך <חזית> כן. זה? <חזית> אז, <חזית> אז <חזית> כשאנחנו נגיד שמים לב לנשימה, זה בעצם המטרה של תשומת לב לנשימה. לשים לב למה ששם לב לנשימה. הנשימה או התחושה בקצה האף היא בעצם אובייקט. אובייקט או עוגן למדיטציה. בהתחלה אנחנו, מה שאני אומר זה לא למתחילים, כי בהתחלה מה שאנחנו צריכים זה לנסות לשים לב ולהיות עם הנשימה, זהו. כשאנחנו כבר מגיעים למצב שאנחנו יכולים בקלות יחסית להיות עם הנשימה, השלב הבא בעצם זה להעביר את תשומת הלב לאותו דבר שהוא זה ששם לב לנשימה וזה בעצם מה שנקרא pure mind, פריסטין מיינד, äh, äh, מודעות, כל הדברים האלה זה זה, זה, זה פשוט, נכון? זה מה שאני לא אין פה מה להבין, יש פה, כך, יש פה, כך פה כך רק לתרגם לא רגע, רגע, רגע, שוב פעם, בסדר יד כן. היד נמצאת פה, נכון? כן. את נמצאת שם כאילו, נגיד עכשיו, יש פה איזשהו תהליך, נכון? שמחבר אותך ליד כן. את חושבת בצורה כאילו... מה שלמדנו, שהתהליך הזה הוא ראייה, בעצם אני רואה את היד, נכון? אבל בעצם אם תחשבי על זה, היד או הדמות של היד מגיעה למודעות שלך. אז, אז יש פה, באמצע יש עין אולי ויש גם מוח וזה לא כל כך משנה, אנחנו יכולים לעבור דרך התהליכים אבל זה לא כל כך משנה, מה שמשנה זה שיש פה בעצם כאילו משהו פולארי. מצד אחד יש יד ומצד שני יש מודעות. וכרגיל בחיי יום-יום ובחיי ערב-ערב כל תשומת הלב שלנו אה, מופנית אל היד. מה קורה? מה אומרים? מה רואים? מה חושבים? מה האובייקטים שעוברים לנו לפני המודעות? אבל אנחנו יכולים להעביר את תשומת הלב שלנו מהאובייקט לסובייקט זה האובייקט כן זה לא האובייקט כן ואני כשאני מסתכלת בזה כן. אני הסובייקט כן תודה. עכשיו הענייה זה שאת אומרת זה לא הגוף זה גם בעצם, אפשר להגיד, זה גם לא המיינד, זה משהו שמעבר לזה. ואיך אנחנו יודעים את זה? כי למשל, אם עוברת ממחשבה, למשל נגיד עכשיו אני חושב, התחיל עם מחשבה אה, אה, כאילו גשמית, כן? אני עכשיו חושב על פי לברות, בסדר? אז הפיל הוורוד הזה הוא מחשבה, הוא לא, אין פה פיל, אני, לא. הוא מחשבה ועדיין יש משהו שמודע למחשבה הזאת, נכון? כי אם אני אשאל אותך בעוד דקה על מה חשבת, תגידי, חשבתי על פיל ורוד זאת אומרת, והמחשבה היא yeah, המים, זאת אומרת, המחשבה עצמה זאת אומרת, יש לנו איזשהו דבר שרואה הוא רואה את המראות והוא שומע את ה, את ה... הוא מודע בעצם לכל הדברים האלה למראות, לצלילים, לתחושות ולמחשבות גם כן והוא זה שבעצם חשוב חשוב לא בשביל החיי יום יום כאילו או בשביל החשבון בנק או בשביל העבודה שלנו אבל הוא בעצם הנושא של המדיטציה מה שאת אומרת זה, אני, זה לא נכון להגיד כן. אני חושב נכון, יש מחשבות? אני... רגעים כל, אני, כל אני, זה נכון אני, מה שאתי אמרה, בודה אני, אמר אני אני, מסתכל, דבר, ש... אני, לא. אני, אני כאילו אני כן כן כן כן כן אני כן. מסתכל על המחשבות שלי יש מחשבות כן אבל שוב הבעיה עם האני ‫היא שאנחנו... אפשר להגיד שיש אני, ‫אבל הוא לא מה שאנחנו חושבים. ‫אני זה בעצם, אתה יכול להגיד מצד אחד, ‫זה בעצם ההוא שמסתכל במחשבות. ‫הבעיה שלנו היא שאנחנו מזהים אותו ‫בצורה שגויה עם המיינד או עם הגוף. ‫זאת הטעות. ‫ מה שאני... ‫-אני מנסה לומר את מה שאתה כן, אומר ‫-כן, כן, בסדר. בסדר. ‫-מה של מה שאתה אומר? ‫כלומר... זה שאני, כאילו, זה שיש לי מחשבות זה לא אני, כאילו, כן, וגם לא לי, אז כל הזמן, אני לא יכול שאני חושב, אני לא חושב, אתה מחשבה, יש מחשבה, יש מחשבה, הגיעה מחשבה ו... אפשר אפילו להגיד שיש, בשלב הראשון, שיש צופה שרואה את המחשבה, אם אני לא מזדהה עם המחשבה, ‫זה הכול בסדר. ‫-אבל אם אתה מוטרד מהמחשבה... ‫זאת אומרת שאתה הזדהית איתה. ‫ולכן אתה סובל. ‫-ולת לראות אותה נחוק למעשה. ‫כאילו, בצורה... ‫-וויטנס. ‫ קרוב. ‫-כן, אני וויטנס. ‫-כן. שאתה מצליח ‫להתייחס לדברים שקורים לך... בתור witness הם כבר לא שלך, הם כבר לא אתה ואתה יכול זה לעשות, לעשות, לעשות אותם מה שאתה רוצה אם יש, אם יש איזשהו call to action, אם יש איזושהי פעולה שצריך לעשות תעשה, בסדר, אבל זה לא אתה זה, זה, זה כן עכשיו, בדרך כלל מחשבות הן משהו שאתה מחפש ‫איזשהו פתרון לאיזושהי בעיה. ‫נכון. ‫מה, זה יקרה כן. ‫-זה ‫-אתה מטרד ממשהו. לא כולם, אתה יכול גם לחשוב ‫על ירוק שהוא לא בעייתי. ‫-כן, ‫-החיים שלנו הוא... סוג טוב שבאמת. ‫כן, כן. ‫יש לי עכשיו איזושהי סיטואציה מתפשכת, ‫שאתה צריך... ‫שאני עכשיו... ‫-צריך לשלום אותה, כן? ‫לנקוט עמדה, לנקוט פעולה, כן. ‫להחליט איך אני מתייחס אליה. ‫-כן. זה, כן. ‫אז שוב, ראשית כול בוא נפריד ‫בין מחשבות שהן כאילו מס, מעשיות ‫שדורשות פעולה. ‫נגיד, לא עכשיו, אז בעוד חודשיים, ‫אנחנו נצטרך להחליט ‫מה אנחנו משלשלים בקלפי, בסדר. ‫אז תבדוק את זה, תבדוק את זה, ‫תיזכר במה תמיד עשית ‫ותעשו אותו דבר. ‫בסדר. אז זה דבר אחד, זה לא צריך להטריד אותך, גם אתה לא, אבל אם זה דבר שהוא לא כזה, אז מתחילות הבעיות, כי זאת אומרת, זה לא שכל המחשבות הן מטבען, יש בהן משהו שהוא לא בסדר או ש... זה לא משנה בכלל אם תזדהה, לא תזדהה, כי אתה לא תיקח את זה באופן אמוציונלי יותר מדי חזק <עכשיו>, עכשיו, אם יש בעיה שאתה... השאלה אם יש בעיה שאתה לא רואה פתרון לה והדבר עולה שוב ושוב ושוב ושוב, או שפחות או יותר ברור לך, אז אתה עושה קצת דיוקים ואתה תנסה לעשות את זה קצת ככה וקצת ככה, זה בסדר גמור, לשבת ולחשוב ולעשות תוכנית עסקית או לעשות תוכנית פעולה, אה, בסדר גמור זה לא המחשבות האלה שאנחנו מדברים עליהן, אנחנו מדברים על המחשבות שהן לא מביאות ל... לא מתכנסות כאילו לאיזושהי פעולה ברורה, אלא הן בעצם פחות או יותר רק מדרג. אני חושבת שגם דברים עסקיים או דברים כאלה יכולים ליצור מצב של אמוציונלי. כן. ליצור... אבל... תרחק, אז אתה יכול... בדיוק. דבר שהוא, גם... האימות של כהודות, אז להפך אתה יכול לטפל בזה בצורה יותר... יותר. אבל אז אתה מסתכל קצת ומסתכל, כן? לא קרוב כי אתה אומר, אוי, ואי, כאן עכשיו זה, ואולי מזה אני לא ארוויח, אבל זה לא משנה, אני מדברת כאלה. אבל אם אתה לוקח את זה במרחב, כן. רגע, ‫הוא הציג מאז, ‫כשהוא היה יותר ברור. ‫-כן, אני זוכר, נגיד, ‫שמהניסיון שלי, ‫כשהייתי עושה משא ומתן בשביל מישהו, ‫זה היה הרבה יותר קל ‫מאשר לעצמי, ‫ואשר לעצמי, ‫וגם התוצאות היו יותר טובות. ‫עד שהתחלתי להסתכל על עצמי ‫בתור גוף שלישי, כאילו, ‫ואז גם זה הסתדר. ‫אבל הרבה זמן, עשיתי משא ומתנים ‫של אנשים אחרים, זה היה הולך כמו חמאה, לא תמיד, אבל זה משהו לגמרי, משהו לגמרי אחר. אתה על עצמך בתור לקוח, זה <satur> גם בסדר. <laughs> <laughs> דוגמה למחשבה שהיא לא מביאה לשום תועלת, אלא רק לנזק, זה איזה חבר שכר שלנו, שמעצב פנים, מהמצליחים ומעצב של כל העשירי תל אביב. ‫אני חרד, אני, אני מלא חרדות ‫שאני לא אוכל לפרנס את הבן שלי, ‫יש לו אופן אחד. ‫מה המחשבה הזאת תורמת למישהו? ‫לעומת זאת, איזה נזק היא גורמת לו. לא. ‫ולבן שלו. ‫ולבן שלו. ‫מה עוזרת המחשבה הזאת? ‫רק מזיקה. זה בדיוק דוגמה למחשבה, באל אנחנו צריכים... זה לא מחשבה, זאת חרדה. כן, זה לא משנה, רגש, מחשבה, זה אותו דבר. בין חרדה, בין מחשבה. זה לא משנה. בסדר. הרגש לובש מילים, לובש צורה של מילים, ואז הוא אומר אותה, ואז זה נהיה מחשבה. זה לא חשוב. זה ביחד. דור שני של השואה. בדיוק, גם הוא דור שלי. נו, בסדר. אין איזשהו היגיון. אין בזה היגיון. החרדות... ‫כן, מקבלים את זה, ‫יונקים עם החלב, כן, זה כלום. ‫את לא יודעת מה, ‫הם נמצאים שם בלי הכרה. ‫לא הגיוני בכלל, אוקיי? ‫אבל לרגע שאתה לוקח את זה, ‫לפעמים, די. ‫הרי זה חרדה סתמית, זה לא... ‫תסתכלי את זה מרחוק. ‫איכשהו זה פחות משתלט, ‫אז זה יוצר כאבים. ‫זה כאבים בגוף, זה כאבים בנכס. ‫ ואני יכולה להבין אותו לחלוטין. כן, כן, לא, אני גם הבנתי אותו, אני לא יודעת שהוא דור שני, ריחמתי עליו, אבל אי אפשר לעזור. אז כן, רק מדיטציה, לא מדיטציה, לא מדיטציה. לראות כמו שכבר, כמו המדיטציה, לראות את זה. אם אפשר, כן. אבל אני אגיד לכם, המדיטציה והמדיטציה הכי פשוטה והכי בסיסית, זה פשוט, לדעתי, לרובנו זה תנאי קדם בשביל שקט, ואת הדברים האלה אפשר לעשות רק מתוך שקט. זה לא שהמדיטציה היא המטרה, המדיטציה היא להביא לשקט, וכשיש שקט אז אפשר להתחיל להיות חכם ולהגיד זה לא אני, כן, כן, כן. החוכמה באה לשקט, שיש שקט יש שקט, זהו, זהו, זהו, אז אני רוצה להמשיך עם אתי הילסום קיבלתי איזה פידבק שקראתי יותר מדי ציטטות ממנה ודיברנו פחות מדי אני לא הייתי את זה ולא את זה וזה כמובן למה? גם הם היינו זה לא מידי אני שומר על מקורותיי חסויים. אה, באמת. את שומעת. הביקורת הכי רצינית זה הבית. אז אני אשתדל. אני פשוט... אני פשוט... מקסים אותי, אז אני... אז אני עושה... כן. אני מה? זה לא משנה, זה חוזר... אה, בסדר. בשתי מילים הקשבת לזה? לא, לא הצלחתי. אחרי השיעור, אחרי השיעור, אני בעייתית, מה לעשות, מאותגרת טכנולוגית, לא בגלל יש לי בעיה רצינית, עולה קדשה. בסדר, אוקיי, אז רגע, את מצליחה להוריד? כן, היום. אז תעזרי לה. בסדר. זה בעיה שזה בטלפון, זה אחד והטלפון שלו. לא, אם יש לכם אנדרואיד אז אותו דבר. <אח> בסדר. אז רק בשתי, ממש בשתי, ממש בשתי מילים, אתי אילסום הייתה בחורה, התחילה את היומן, היא הייתה בת 27, באמסטרדם בזמן השואה, שנת 41, בעל ה-42, <coughs> כל פעם יש עוד גזירות ועוד גזירות ועוד גזירות. היא הייתה תלמידה באימונים רוסיים, היא תרגמה ספרים מרוסית להולנדית והיא פגשה איזשהו תלמיד של יונג שהיה תראפיסט בעצם, אבל בשיטות מאוד משונות זאת אומרת הוא התחיל עם זה שהוא היה קורא כף יד ואומר לך עליך כל מיני דברים ועבר דרך התגוששויות ידידותיות עם בחורות ובשלב וכאופן זה הסתיים, הגיע למיטה, זאת אומרת די מהר למרות שהיה לה גם עוד מישהו בבית שגם הייתה שוכבת איתו, זה לא היה, לא היה דבר חשוב כל כך אה, אוקיי, אז דבר אחרון שדיברנו עליו זה הגולגולת הענק של האנושות, זאת אומרת שבעצם מבחינה מסוימת כל המחשבות של כולנו הן איזושהי רשת אחת גדולה ולאף אחד מאיתנו למרות היומרה שלנו אין לנו באמת מחשבות לגמרי מקוריות, זה הכל קומבינציה של כל מיני מחשבות שנתנו לנו ושקראנו ו... ועכשיו עדיין יש לנו סליחה, אבל עדיין יש מקוריות. כי מתוך מה שקיבלנו, כן. אנחנו עושים משהו אחר. כן, כן, לא, לא. פשוט כל, כל בן אדם הוא ייחודי, וכל מחשבה היא ייחודית, אבל מחשבה כמחשבה, היא... בוא נגיד, צריך לראות גם את הצד הזה. כן. זה מה שחשוב. לא, שום דבר הוא לא אקסקלוסיבי ולא נכון באופן, באופן מוחלט. עכשיו היא אומרת פה משפט מאוד קצר בעצם אני אדם בריא מאוד, העיקר הוא לשמור על האיזון הנפשי וכל השאר מתפקד אחר כך מאליו פשוט לא אמרתי פשוט לעשות, פשוט להגיד, זאת אומרת נשמע פשוט ‫עכשיו, מה זה האיזון הנפשי? ‫-איזון, איזון, איזון, ‫איזון, איזון, איזון, איזון, ‫איזון זה למעשה שהסתירות ‫הן באותו משקל. ‫שמה? ‫הסתירות הן באותו משקל. ‫מה זאת אומרת הסתירות? ‫סתירות, למה לסתירות? ‫הסתירות הן באותו משקל, ‫ואז הן מאוזן. ‫או, או שאתה לא... ‫זה פירוש המילה מאוזן. בסדר, בסדר, בסדר, אבל אם אנחנו מדברים אה, אה, על, על הכוונה פה, זה בעצם מבחינה מסוימת, אפשר להגיד, לא לשפוט בכלל. זה לא שאתה שופט ואתה מגיע למסקנה שהם אותו דבר, אלא אתה מראש מנסה לא לשפוט, מה שאתה יכול. עכשיו, כיוון שבלאו הכי רוב הדברים שאנחנו שופטים, לא כל כך אכפת להם מאיתנו. <laughs> זה לא שבאמת אנחנו משנים את התוצאה, אז למה לנו בכלל להיכנס לכל הבלגן הזה? ככל שנשפוט פחות, יהיה לנו יותר קל. עכשיו, כשאנחנו מדברים, למשל, על הנושא הזה של להיות עד, או... למה לי לקחת ללב? זה בעצם פחות או יותר אותו דבר. וזה הדרך בעצם לאיזון נפשי. זה לא שאני אומר זה וזה אותו דבר, אני אומר גם זה וגם זה יחיו בלעדיי. יחיו בלעדיי. זאת אומרת, אם יש לנו... הייתה מערכת בחירות, ומה שקרה בסוף... בעצם אמרו לא, לא, זה לא נחשב אז כל מה שעשינו בעצם למערכת הבחינות, הבחירות הראשונה, הקודמת, הוא, הוא לא נחשב, זאת אומרת אתה יכול להגיד צחקו עלינו, עבדו עלינו, הוא לא משנה אבל כל האנרגיה בעצם שהשקענו בזה היא הייתה די מיותרת עכשיו, יש עוד מערכת בחירות שם אתה יכול להתאפק <coughs> ובשלושה הימים האחרונים להתלבט ולהחליט מה שאתה מצביע או שאתה יכול כל הזמן להיות עם החדשות ולשמוע והוא אמר והוא אמר והוא אמר והוא ככה והוא אמר ככה והוא, והוא לא בסדר. איזון נפשי זה פשוט לקחת את הדברים כצופה. עכשיו אם זה הדבר שאתה הכי נהנה ממנו בחיים בבקשה תסתכל, תעקוב תשת... אבל אז אל... עכשיו כמו מה שפעם סיפרתי על המשחק כדורגל אם אתה מזדהה עם קבוצה אחת האמוציות גרועות, ההנאה כאילו יכולה להיות מאוד מאוד גדולה, לעומת זאת גם אם הקבוצה שלך מפסידה הסבל יהיה מאוד מאוד גדול, לעומת זאת אם אתה מתבונן במשחק כדורגל ואתה מבין בכדורגל אתה יכול פשוט ליהנות כי זה משחק <אף> אמא שלי מתה על כדורגל, כן, ולא אתה לקבוצה שהיא בוחרת או אוהבת לך, היא אוהבת לראות כדורגל טוב, כן, מאה, אז כשאין כדורגל טובה, לא מסתדר, למה הוא עשה אידיוט ככה? אהה, מה נמוכה, מעצבן את זה? טוב, זה קורה לנו שם, בסדר, אבל זה אחרת, אבל זה התעצבנות אחרת, א', זה גם שיפוטיות, כן, זה לא שהיא שופטת את הקבוצות, אבל היא שופטת משרד הערבים, כן, אנחנו תמיד מוצאים איך, Okay. מה שמדהים אותי שאני כותב את הדברים האלה בתוך okay. ה... גם בפעם, גם בשבוע שעבר אני כבר okay. כאילו איך אפשר okay. לכתוב את הדברים האלה כשאתה בסכנה קיומית okay. ובכל, בכל רגע יכולים לתפוס אותה כן okay. okay. וחברים נעלמים כבר, אז מה שאני רוצה לציין? היא עוד לא הייתה... לא, לא, לא, היא לא מתחבאת. היא עוד לא מתחבאת, עוד לא התחילה ממש, עוד יתחיל. אבל חברים כבר נעלמים, או הם לא נעלמים. לא, זאת אומרת, לוקחים אותם. לוקחים אותם, אוקיי. אנחנו נדבר על זה טיפה, כי אתה ביקשת בשביל הרקע. כן, כן, כן. אבל כן, כן, כן, אבל יש גזרות. הכan. היא לא יושבת במגזר, לא, לא יושבת במגזר ולא יושבת בתל אביב ויש כאוס, כאוס גדול מסביב יש סכנה קיומית מוחשת. כן, כן, כן, ברור לגמרי. יש אכזריות שהיא רואה, יש דברים רעים. אז זה סוף השנה, היא רוצה לעשות סיכום. אם הייתי צריכה להגדיר במילה אחת את השנה הזאת, מהשלישי בפברואר, שציצתי בביישנות בפעמון ברחוב קורבט מספר 27, וגבר מבהיל שאנטנה מזדקרת על ראשו בחן את ידיי, אני כבר לא זוכר מה זה בדיוק, אבל זה הוא, זה המורה, הייתי אומרת העמקת המודעות. זה ככה היא מסכמת את השנה. זה העבודה הרוחנית. ועקב כך גם ניצול הכוחות הטמונים בי. בעבר הייתי גם אני מאותם ש... מי שחושבים מדי פעם כן, בעצם אני דתי, דתי אצלהם, זה לא... אצלה זה לא בדיוק מה שאנחנו אומרים דתי, אבל או משהו כזה. ועכשיו אני מוצאת את עצמי לפעמים כה סתם כך, אפילו בלילות חורף על הרצפה הקרה ליד המיטה. למדתי להקשיב לעצמי. למדתי ללכת עם מה שצומח בתוכי, ולא עם הקולות שבאים מבחוץ. זאת רק ההתחלה, אני יודעת, אבל זאת לא התחלה צולעת, זאת התחלה שיסודותיה מוצקים. Okay. Okay. Okay. Okay. מספר uh, פה על שיחה עם חבר שלה, שקוראים לו יאן כשעמדנו בתחנה שאל ין במרירות מה גורם לאנשים שירצו להריע לאחרים? אה, בסדר, אולי, אולי בתור רקע בהתחלת הזה uh, חיות רעות, יאמר יאן, בין כל האנשים שמילאו את המסדרון באוניברסיטה, הם שברו אותו. הוא ויאן רומן בתלרוי ועוד כמה פרופסורים קשישים ושבירים. הם תלויים עכשיו בצריף קר, לא רחוק מהמקום שבו היו מבלים את חופסות הקיץ שלהם, ואין להם אפילו פיג'מה משלהם. כל זה נעשה כדי לגזול מהם כל צל למנוש ולטעת בהם רגש נחיתות. אז הנה דוגמה, דוגמה למה שקורה מסביב, זה פרופסורים באוניברסיטה שהם הכניסו למעצר אז יאן שאל במרירות מה גורם לאנשים שירצו להרע על ואני עונה אתה מדבר על אנשים אבל תשכח שגם אתה אחד מהם וזה תמיד צריך לסכור גם כמו שאומרים, בכל אחד יש את הפשיסט הקטן. גם את זה, כן. להפתעתי הסכים איתי ללא ויכוח, ים הזעפן והגשן. והרוע הזה נמצא גם בנו, המשכתי והיטפתי. לפי דעתי אין פתרון אחר, שום פתרון אחר, אלא להתרכז בעצמנו ולבער את הרכב מקרבנו. אני לא מאמינה שאפשר לתקן משהו בעולם בלי שנתקן קודם את עצמנו <coughs> וזה נראה לי הלקח היחיד שאפשר ללמוד מהמלחמה הזאת שצריך לחפש את הרע בקרבנו ולא בשום מקום אחר עכשיו תראו מה זה, היא, היא, היא, היא עומדת מול רע רע כאילו זה לא ש... את יודעת, כשמישהו העלים אותה, אז היא אומרת, אין, נעלבתי, בגלל שבעצם זה לא, היא עומדת... לא, זה אמיתי. הרוע, אז אתם זוכרים, מצד אחד, קודם היא אמרה שאסור להגיד שהגרמנים הם רעים. למה אסור להגיד שהגרמנים הם רעים? כי אפילו אם יש גרמני אחד שהוא טוב, אז כבר אסור להגיד שהגרמנים רעים. אז אפשר להגיד שיש גרמני רע. יכול גם להגיד שרוב הגרמנים כרגע נגיד, אבל כל הכללה כזאתי, עכשיו, אז זה מצד אחד, כאילו היא רואה את החיובי ששם, והיא גם, ביחד עם זה, רואה את השלילי שבנו, ובעצם זה העבודה. מה שאמרנו לזה, זה לזה לא היו תיאוריות. הפרופסורים שלנו עצורים, ידיד של נרצח והרשימה עוד ארוכה ואנחנו אמרנו זה לזה יש בזה משהו זול כל כך ברצון הזה לנקום אין ספק שזאת נקודת אור, yeah. אור, אור. נקודת אור השיחה שלהם עצם השיחה כן כי הוא היה כזה מחומם לפני זה כן, תמיד הוא היה מחומם ותמיד לא מרים, בסדר מרים. וצריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה וצריך לעשות, לעשות ככה ‫היא חצירה. ‫-כן, כן, נכון. ‫-זה ‫אז מי אמרת ‫זו נקודת אור הבחור? ‫היא אמרת? ‫לא, היא, היא. ‫-היא, היא, ראשית כל נקודת אור שהוא הסכים איתה, ‫שהיה להם בעצם דיון ולא ויכוח. ‫והוא ראה מה שהיא אומרת, ‫זאת אומרת. ‫-היא פתחה ‫אבל באמת אין ביניהם ויכוח, ‫כי גם הוא אומר, מה יכול לגרום ‫לבן אדם להתנהל בצורה רעה? ‫כן, הוא לא חושב על עצמו, ‫זאת השאלה שהוא שאל. ‫השאלה... ‫-כן. ‫-אתה יודע מה התשובה? ‫מה? ‫מה התשובה? ‫שעושים רע למישהו. ‫אם אנחנו... ‫למי שרע לו, הוא עושה רע. ‫כן. זה הכול. הגרמנים לא עשו את מה שהם עשו דיגה שלהם הם סבלו הם כולם סבלו? כן ראשית כלומר שוב פעם בואו נגיד כולם זה מסובך אבל אני לא יודע אם אתם מכירים הבתים מאוד לא פשוטים אפילו לא הבתים אפילו אתם יודעים שגרמניה כמדינה הייתה לא רק זה זה יותר גרוע מזה מבחינה מסוימת גרמניה הייתה מדינה מתושבכת היא, אתם יודעים מה? העמים מסביב לא העריכו אותה זה מצחיק כאילו להגיד לא לפני, לפני, לפני אף פעם הם הסתכלו עליהם בתור לא על התרבות, לא על התרבות, על העם כעם העם כעם גרמני לא יריכו אותו. למה זה היה חשוב? למי? למה זה חשוב? לגרמנים? כן. ויש נחיתות. כעם. והאמינו בהיטלר, היטלר אמר מהם, אני אראה את אני אעשה מכם אבל לא משנה לא מנסים להצדיק פה. זה לא מוצדק, אבל את יכולה להבין. ושוב, לדבר על עם, כמו שאתם מבינים. וזה יותר מדי. עכשיו... ‫היה כתבה ביום שישי האחרון, ‫על הרוע. ‫-כן. ‫-כן. בארץ ‫-כן. ‫ על הרוע. בעצם. לכולנו, בהגלה מסוימת. ‫בטח. ‫-בדיוק. ‫-זה מאוד קשה. ומתי זה יוצא? ‫כשאנחנו מזהים את עצמנו ‫בתור חלק מקבוצה. ‫כן. כן, לבד זה הרבה יותר קשה, אבל קבוצה זה נורא קל ל... וזה בדיוק, זאת אומרת, כשהיא אומרת שאנחנו צריכים לבער את הרע מקרבנו, זה מעצמנו בתור בן אדם <קרתי> פרטי. <קרתי> <קרתי> <קרתי> כן. כי ברגע שאתה קבוצה, אז אתה כבר... הזהות שלך היא זהות קבוצתית. אני <קרתי> מחפשת... <קרתי> קרלה? יש לו על העריץ הזה, על האצרים, על הפוסט. את יכולה לקחת גם כיסו כזה, אנחנו מוכנים, אנחנו מחלקים. קניתי בתרשיחא בחנות חומרי בניין, במרכז תרשיחא גרצף. כן. בקיץ. נתנו אותו בשקית. ואז הלכתי ועמדו בתור הילדים שלהם בבית ספר, עמדו בתור בשקיתם הגרצף. ואני הולך עם השקיתם הגרצף. הרגשתי את העוצמה. את המשיכות, את המשיכה, כן, כן. מה זה? סליחה, יש לנו משפטות? כן. בגלל שהוא היה בשקית, הוא לא היה בשקית, אז אולי הוא היה בגוסטה, הוא לא היה ככה, והוא היה בגוסטה. אז תחשוב על המאגר, ניקי. כן, לא, אנשים שמחזיקים רוב הורים שקורה להם משהו שפתאום בו הייתה עוצמה הייתי יטע. בטוח שהגרזן עבור ודיברתי על זה שיר ואחר כך באתי הביתה ופתחתי אותו וראיתי שהוא היה צעור וראיתי את הציובה, זו עד אופה יש פה עוד אייטם לומר שאדם הוא אדון לגורלו זאת אמירה פזיזה מדי אבל נכון לומר שאדם הוא שקובע בעצמו את היחס שלו לגורל. <laughs> זה... <laughs> זה גאוני פעם ש... כן. אוקיי, okay, עכשיו יש קטע ארוך, אני מצטער, אבל זה קטע <laughs> חשוב. זו <laughs> <laughs> <laughs> החלטה לדבר, זה בסדר. עכשיו <laughs> אתה <laughs> <אני> <laughs> <נשארת> <laughs> בסדר. <laughs> תכירי <laughs> את זה. <laughs> את <laughs> <הדברת>. <laughs> ביום רביעי, מוקדם בבוקר, עמדנו בבניין הגסטאפו עם קבוצה גדולה של אנשים, ובאותו הרגע עובדות החיים של כולנו דומות. כולנו נמצאנו באותו החדר, גם הגברים שמאחורי השולחן וגם הנחקרים. מה שאפיין את חיי כל אחד מאיתנו היה היחס הנפשי לאותם חיים. למן הרגע הראשון שמתי לב לבחור ששוטט בחדר הלוך ושוב, על פניו באה גלויה של חוסר שביעות רצון והוא נראה רדוף ומעונה. הוא חיפש לעצמו תירוצים כדי לצעוק על היהודים המסכנים האלה, להוציא לא את הידיים מהכיסים וכו'. בעיניי היה ראוי לרחמים יותר ממי שצעק עליהם. ומי שצעק עליהם היו ראויים לרחמים בשל הפחד שלהם. כשניגשתי לשולחן שלו, שאג אליי פתאום, מה מצחיק פה כל כך? רציתי נורא לומר לו, חוץ ממך שום דבר פה לא מצחיק. אבל משיקולים דיפלומטיים <laughs> החלטתי לשתוק. את ממשיכה לצחוק, הוא שאל, ואני עניתי בתמימות, זה לא בכוונה, זאת ההבעה הרגילה שלי. והוא, אל תבלבלי לי את המוח, צאי מכאן, ועל פניו הבאה של, אני עוד לא גמרתי איתך. וזה נועד כנראה להיות תפ... מעין תכסיס פסיכולוגי שיפחיד אותי מפחד מוות. אבל הוא שקוף מדי. בעצם אני לא פוחדת, ולא משום שאני אמיצה כל כך ובטוחה בעצמי, אלא משום שאני יודעת שיש לי עסק עם בני אדם, ושתמיד אנסה להבין ככל יכולתי את כל מה שנאמר או נעשה, ולא חשוב מי הדובר. וזאת החשיבות ההיסטורית של הבוקר הזה. לא שאיזה נער גסטפו אומלל צעק עליי, אלא שבכנות לא התרעמתי עליו. <מח> ‫בכנות, לא התרעמתי עליו. ‫להפך, ריחמתי עליו ממש, ‫והייתי רוצה לשאול אותו, ‫הייתה לך ילדות קשה כל כך, ‫או שהחברה שלך בגדה בך? ‫הוא נראה מעונה ורדוף, ‫ודרך אגב, גם מאוד לא נעים ורחרוכי. ‫ברצון הייתי מתחילה איתו ‫מיד בטיפול פסיכולוגי, ‫בידיעה ברורה שהחבר'ה האלה ‫ראויים ברחמים ‫רק כל זמן שאין להם כוח להרע, ‫אבל הם מסוכנים מאוד ‫ברגע שנותנים להם יד חופשית. האשמה היא רק בשיטה שמשתמשת באנשים כאלה ואם מדובר על חיסול אז צריך לחסל את הרע שבאדם ולא את האדם עצמו מה היא? היא מדהימה, היא פשוט אי עוד משהו מאותו הבוקר איך אפשר? מה? ‫מחסר אנשים כל כך קר, ‫לא אפשר לתת. ‫ זה קשה. ‫אתה עושה טרה ככה ועברת, ‫ולא אין כלום, באתי חסר. ‫-אבל תבודד את הרע מהאנשים. ‫עוד משהו מאותו... ‫לא קיים הרע. ‫אז שוב, ראשית כול, צריך לזכור, ‫הבן אדם שהכי קל לנו לעבוד עליו, ‫והיחידי שאנחנו יכולים בעצם, זה אנחנו. אז כשאתה מגיע לזה אצלך, אז אתה אולי יכול להתחיל עם, עם, עם אנשים אחרים. עוד משהו מאותו בוקר. ההכרה הברורה שלמרות כל הסבל והעוול שנעשה, אינני יכולה לשנוא. ושכל הדברים האיומים והמזוויעים שקורים אינם... איזו סכנה מסתורית שמאיימת מרחוק מחוצה לנו, אלא שהכל קרוב מאוד לנו, הכל נובע מתוכנו. משום כך, כל זה גם מוכר יותר ופחות מפחיד. מה שמפחיד הוא, ששיטות יכולות לצאת מכוח שליטתו של האדם ולשלוט בו ככוח שטני, במעצבי השיטה ובקורבנותיה כאחד. כמו שבניינים גבוהים אשר בנו בני אדם במו ידיהם עולים ומתנשאים מעלינו ועלולים להתמוטט עלינו ולקבור אותנו מתחתם. עכשיו כל הרוע הזה אפשר להגיד בצורה הכי בסיסית נובע מהדואליזם. <laughs> אני מעביר את כל האשמה זה מתחיל מהדואליזם, זה מתחיל מזה שאנחנו מחלקים ומאיפה נוצרת הקבוצה? כי אנחנו מחלקים, איך אומרים אנחנו כאלה, קבוצה טובה, אבל אם הקבוצה טובה, אז מה? הדואליזם הכי הכי והכי גורם לסבל זה החלוקה ביני ובין אחרים. גם ביני ובין הטוב וברע. ועכשיו, וגם בתוכנו. מה זה איזון נפשי או אקווינימיטי? שאני לא אומר מה טוב ומה רע. שישנם אזורים בחיים שאני מצליח להכיל עליהם את הדבר הזה, אותם אזורים מפסיקים להיות גורמים לסבל. אי אפשר את הכל ביחד אולי, אבל שוב, רוב האנשים פה אני חושב, אני לא רוצה להעליב אף אחד, הם, נגיד, התוצאות של משחקי השבוע בכדורגל הם לא נורא חשובים להם. ולכן, הנושא הזה הוא לא גורם לסבל בשבילם. מי שזה כן נורא חשוב לו, יש לו פוטנציאל טוב לסבל. עכשיו, אז זה בסדר, זה משהו שם בפריפריה, אבל צריך כל פעם להתקרב קצת יותר, קצת יותר, קצת יותר, ולראות איפה אנחנו באמת יכולים לעבוד, באיזה אזור של החיים שלנו, מצד אחד ההשקעה האמוציונלית היא לא כזאת שאנחנו לא נצליח לעשות שום דבר, ורק נהיה מתוסכלים, אבל מצד שני יש משהו שאנחנו יכולים להתייחס אליו ביותר סלחנות ביותר אהבה ופחות שיפוטיות ויש יש. אם סתם נגיד אני ראש העיר שלי אז יכול להיות שזה כבר משהו שקצת נוגע לי לא אבל בוא נגיד שאני נורא שמח ש... שהיה כיסוואג, לא נבחר עוד פעם לראש העיר, אבל נגיד שהוא היה נבחר עוד פעם לראש העיר, זה היה מקום טוב לתרגול. הרי אני עדיין בינינו לא מרגיש הבדל חוץ מזה שהורידו את הגדרות המטופשות לאורך הים. החזירו אותם. לא, הורידו את כולם, אבל לא החזירו כלום. אל תגידי לי, בגלל שאנחנו ישבנו בלנדוור, וכל הגדר בלנדוור היא נמצאת חזרה. לא כמו שהיית קודם בצדדים. לא הורידו, לא משנה, אבל זה אנחנו נוציא את הזמן שלנו. אז הנה, הנה דוגמה. זה משנה. בטח זה היה מאוד משנה. איזה חלק מחיים אנחנו מגלים שם. אני עכשיו מבלבלה שם הרבה. בסדר, אוקיי. עכשיו, אם תתייחסי לזה בצורה שאני לא שופטת, אז זה לא יגרום לך סבל. אם תתייחסי לזה בצורה שזה לא בסדר, אז הסבל בא יחד עם המחשבה. אז זה, זה, זה, זה הדוגמה לדבר כזה. על מה שאמרת עכשיו, שהיא אמרה בסוף על ה... בתים? על הבניינים? לא, על ה... שהיא לא יכולה לשנוא, לא, מה אמרת עכשיו בסוף? הברורה ברורה שלמרות, אינני יכולה לשנוא. כן, אז זה מזכיר את הסיפור שסיפרת דליה למה, על איזה למה טיבטי. למה טיבטי שהיה בכלא, כמה שנה או שנתיים, לא יודעת, הרבה זמן, בכלא בסין. ‫בכלא בסין, וכשהוא השתחרר, ‫הוא יצא להודו ופגש את הדאלה למה. ‫והדאלה למה שאל אותו, ‫איך היה שם? ‫איך היה לך בכלא? ‫ואז הלמה הזה אמר, ‫פעמיים הייתי בסכנה גדולה. ‫אז שאל אותו הדאלה למה, ‫איזה סכנה? סכנת חיים? ‫אז הוא אומר לו, פעמיים הייתי בסכנה ‫שאני אשנא את הסוהרים שלי. <laughs> מה? אם הוא אומר ככה הוא יסבר אותם אז למה מספר את זה די, מספיק להתבקש, בסדר, אוקיי אה, מדברים פה על המחנה יש פה את המחנה ריכוז שם כן בגבול עם צרפת, אני חושב... מחנה המעבר. כן, מחנה המעבר, כן. כשהערתי שאולי התחתן עם מהגר כדי שאוכל לסייע לו, אם יישלח למחנה, קרקם לרגע את פניו, וכשנפרדנו אמר, מבטיחה שלא תעשי שטויות, אני פוחד נורא שבסופו של דבר תשברי. עניתי, אין סיכוי לעולם לא. ורציתי לומר עוד משהו. ‫כבר התרחקנו זה מזה, רציתי לומר, ‫אני מניחה שכשהאדם חי חיי נפש, ‫ההבדל בין החיים בתוך המחנה ‫ומחוצה לו אינו רב. ‫האם אוכל לחזור על המילים האלה ‫גם בעתיד? ‫האם אוכל לממש אותן? ‫אל לנו להשלות את עצמנו. ‫החיים הולכים ונהיים קשים, ‫שוב נצטרך להיפרד מכל העיקרים שלנו, לנו. ‫ולא ירחק היום. עלינו להתכונן לכך עוד ועוד מבחינה נפשית ומה שאני יכול להגיד לכם בתור ספוילר שהיא באמת יכלה לא ללכת למחנה והיא הלכה למחנה מה זאת אומרת היא יכלה לא... היא הייתה, הייתה לה עבודה שהיא הייתה בקהילה והיא הייתה בקהילה בקיצור היו יכולים למנוע את זה שיקחו אותה ורק באופן זמני, אני לא חושבת שזה היה משהו סופי נכון מה? אם היא הייתה הולכת, לא הולכת למחנה, זה רק באופן זמני, זה לא עדיין אומר שבשלב הדרך הוא לא היית מגיע למחנה. אני לא יודע. אי אפשר לדעת, זה גם לא חשוב, לדעתי, זה לא חשוב. זה חשוב במכירה, היא לא היא לא ידעה אם יכולה או לא. כשאת אומרים לך עכשיו תלכי למחנה או לא, ונגיד שאת יודעת שאם לא תלכי, אז אולי תלכי עוד מעט, אז תלכי. לא, אז אני אומרת, זה החשיבות, נציג את זה כחשיבות, להתקן עליה. כן. זה לא כל כך משנה מה יהיה אחר כך, באותו רגע היא עדה. אבל באותו רגע היה לה אפשרות בין כן ללכת ולא ללכת. חופש או לא חופש, כן. יכול להיות ש... בסדר, אני לא יודעת מה השיקולים שלה, אבל יכול להיות מאוד שעכשיו היא מרגישה חזקה והיא קולה, והיא יהיה בשלב אחר, לא יודעת. אבל אני לא יודע, אני רק יודע מה שאומרת. לא, היא בדיוק למה היא הלכת למחנה, היא ממש כתבה על זה. גם רק קטע פיוטי קצת, בלי אולי, יש פה גם. יום שלישי, תשע וחצי בבוקר, אתמול בערב, כשרכבתי על האופניים לביתו, עלתה בי פתאום ערגה עצומה ונעימה, ערגה אביבית. ובעוד אני הורגת אליו, וחולמת ורוכבת לאורך רחוב, דלה רסה, <חלתי לילה. speaking> <worth> הרגזתי פתאום שרוח אביבית חמימה מלטפת אותו, ואמרתי בלבי, גם כך טוב לי, ומדוע לא נחוש אהבה גדולה ורכה ומשקרת לאביב או לאנושות? הלא אפשר לקשור קשרי ידידות עם החורף, ועם עיר או ארץ. אני זוכרת את האשור האדום משנות הטיפש עשרה שלי, היה לי אליו יחס מיוחד. לפעמים הייתי מתגעגעת אליו, ופתאום בערב ונוסעת לבקר אותו מרחק חצי שעה רכיבה על אופניים. כשהייתי מגיעה אליו הייתי מקיפה אותו, מוקסמת קולי ושבויה בהדמימויותו. ומדוע אם כן לא נוכל להיות מאוהבים באביב? וליטופי הרוח האביבית היו כה רכים וכה עוטפים, שכל ליטוף של יד גבר, ואפילו ידו שלו, נראה לי גס לעומתם. <חש> <חש> עכשיו עוד משפט. אדם צריך סבלנות את יודעת. כמיהתך צריכה להיות כספינת פאר, עשת על הלעיטה באוקיינוס רחב ידיים, ואינה מחפשת לה מקום לעגון בו. <מספק> <מספק> <מספק> <מספק> <מספק> זה לא לעצור סיפוקים, okay. זה לא להשתקק. לא, לא לחפש okay. לא סיפוקים, okay. yes. זה משהו אחר. זה לא להילחם בהם, okay. אלא להבין מה, מה המקור שלהם ומה המשמעות שלהם. וכשאנחנו מבינים בעיקר מה המשמעות שלהם, אנחנו יכולים להחליט אם אנחנו רוצים אותם או לא. והבעיה על פי רוב זה שאנחנו פשוט לא... לא בודקים, לא עומדים, לא מודעים, לא מתבוננים ואז כן, אה, כמו שהיא אמרה קודם, אה, אנחנו לא יכולים להחליט, לומר שאדם הוא, הוא אדון לגורלו זו תמידה פזיזה מדי, אבל נכון לומר שאדם הוא שקובע בעצמו את היחס שלו לגורלו ואותו דבר הדברים האלה, ההשתוקקויות שלנו אנחנו כאילו יכולים להגיד שאנחנו לא אדונים להשתוקקויות שלנו זאת אומרת שיכול להיות שאנחנו כרגע הזה בנויים בצורה כזאת ועברנו חיים כאלה וכאלה וחינכו אותנו ככה וככה שיש לנו השתוקקויות השאלה אם אנחנו יכולים ליצור יחס אל ההשתוקקויות ומתי אנחנו נוכל ליצור יחס אל ההשתוקקויות כשאנחנו נעמוד בעמדה של העד, של ה-witness אם אני רואה שעולה בהשתוקקות ואני לא מזדהה איתה אז אני לא חייב למלא אותה, אני יכול להחליט כן או לא, אני יכול לראות אני יכול או לנסות לספק אותה או להחליט שאני לא רוצה הבעיה היא שאנחנו לא מגיעים אפילו לשלב הזה אלא ההשתוקקות והניסיון לספק אותה הן הולכות יותר מדי מהר אחד עם השני וגם זה דרך אגב אחת הסיבות של המדיטציה זה שאנחנו מצליחים ללמוד להוריד את הקצב ולראות דברים בצורה יותר מובחנת גם יותר עמוקה אבל גם יותר איטית זאת אומרת אם אני מצליח להאט את ה... או להחליט שאני יכול להאט את הקצב של הדברים שעולים בי. עכשיו תראו, כשאנחנו במדיטציה, אני חושב שאנחנו רואים אחרי כמה זמן שהמחשבות הן יותר מובחנות. הן... אנחנו יכולים, נגיד, למשל אנחנו יכולים להגיע אליהן נגיד שהן עולות, אנחנו יכולים להגיע אליהן ולהתייחס אליהן הרבה יותר מהר מאשר כשאנחנו חושבים כאילו באופן פראי, כשרק התחלנו לעשות מדיטציה. הייתה מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ועוד מחשבה ואחרי שמונה מחשבות פתאום היינו אומרים אוי אני חושב שאנחנו עושים עוד מדיטציה ועוד מדיטציה אחרי שלוש פעמים אנחנו כבר רואים ועוד אז אחרי פעם אחת ועוד אז כשהיא רק חושבת להרים את הראש שלה, אנחנו כבר מרגישים שהיא הולכת להרים את הראש שלה ואנחנו יכולים להחליט, כן, בסדר, את יכולה, את מוזמנת, או אין לי עכשיו חשק, בואו נמשיך בשקט. וזה קשה, קשה מאוד לעשות את הדברים האלה בתוך החיים ה... היומיומיים והשותפים שלנו, כן. ‫הם מה משהו... שיעור על הסביבה, ‫עכשיו כבר אסור לנו לטייל מחוץ לעיר, ‫וכל קבוצה עלובה של שניים-שלושה עצים ‫נחשבת יער, ‫ומיד עולים עליהם שלט, ‫הכניסה ליהודים אסורה. ‫השלטים האלה הולכים ומתרבים, ‫הם מופיעים בכל מקום, ‫וכל זאת נותר לנו מרחב גדול ‫כל כך להיות בו ולחיות בו ‫ולשמוח ולנגן ולאהוב זה זה. אני חושבת שהדברים האלה, השלטים האלה, הבנאליות, אז הדברים כאילו הקטנים, הם בעיניי הכי מזעזעים בכל ה... כאילו, אתה הורג מישהו, זה רק אתה הורג... התעלילה... התעלילה נורמלית. כן, נורמל... נעד... נורמל... כן הנורמליות, הלאט לאט, כל הזמן לכרסם בעם. זה היה בזה, זה, זה, זה, זה ב... <עוד> היה בשרלוטנבורג. בברלין כן, <עוד> <עוד> <עוד> יש שם הרובע שעל העמודים <עוד> <עוד> יש את הגזרות של הנאצים. שזה התחיל מדברים פשוטים, פשוט פשוט כאילו פשוט לא. אי אפשר, אה, יהודים צריכים לגמור את הקניות שלהם בשעה שבע בערב, אה, ילדים יהודים אה, אסור להם לשחק ב... ב, ב ‫בפארק של עפולה. ‫-רגע, כאילו, ‫השלטים האלה עכשיו כמו היסטורי? ‫-כן, כן, כן, כן, כן, העמודים. כאילו ‫כי אתה רואה את ההתקדמות, ‫איך עושים את ההבחנה ‫בין זה שזה היסטורי ושחזור, ‫ובין... ‫לא, לא, לא, לא, ‫זה ממש קטעים מההכרזות בעיתונות. ‫אה, אוקיי. ‫אומרים שזה ציטוט. ‫-כן, כן, כן, כן, כן. ‫לא, זה גם בפורמט מסוים ‫וזה על העמודים, זה לא, ‫את לא חושבת שזה... ‫תקנות, תקנות. ‫תקנות, תקנה בתאריך זה וזה. ‫-אתה לא רואה את זה כתקנה עכשווית. ‫לא, כתוב בתאריך. ‫-לא, לא, בטח. ‫-1933, אנחנו בעת ‫שלושים וארבע, 35. ‫למה? ‫-יש לי עונת, כן. ‫כן, כן, אבל הוא רואה את התאריכים, ‫הוא רואה שזה גדול, ‫הוא לא יכול להתאמן שזה עכשווים. זה לא עכשווי. לא, לא, לא, לא, לא. איך אמרתי שזה עכשווי, אמרתי מה הדרך הגרפית שהביאו לידי ביטוי את זה שזה בעצם סכום של... אה, זה נמצא על עמוד, יש לזה גרפיקה מובחנת, זאת אומרת זה עם ציור, מצד השני יש ציור כאילו ש... שקשור לעמוד. קצת ציור שמראה בערך, נגיד, אם זה דברי... וכתוב, 11 לאוקטובר 1939, ככה וככה עשו, ככה וככה עשו. מי עשה איזה עירייה? העירייה. העירייה של הרובע, זאת אומרת שם זה הרבעים, לרבעים יש עירייה. זה מדהים. זה... זה היה מרקדה בברלין? כן, כן, כן, כן. יש שם רובע אחד שזה... אמא שלו היא ככה. אמא לא ‫היא ידרה כמה שנים בברלין, ‫כן, אחותה בעצם גם כן באופן... <laughs> לא... ש... ‫אחותה הייתה נשואה במישהו, ‫ואמא וכש... שלה נפטר כשהייתה מאוד צעירה, ‫ואמא שלה נפטרה כשהייתה בת 13, ‫אז נסעה לאחותה שהייתה בברלין. ‫היא שם בתיכון. ‫חיים נעשים 18 במאי 1942. החיים נעשים מאיימים יותר ויותר והטרור גובר מיום ליום. אני מקיפה את עצמי בתפילה כמו בקיר מגן אפל. אני פורשת, לתוכ... פורשת לתוכה כמו לתן נזירים. ואחר כך שבה ויוצאת החוצה כשאני חזקה יותר ומגובשת יותר. הפרישה לתוך תא התפילה הסגור הולכת ונהיית שכיחה עניינית יותר. בעזרת כוח הריכוז אני בונה מסביבי קירות גרועים ושוב אני מוצאת את עצמי בתוכם, אוספת את כל חלקיי הפזורים ומחברת אותם למכלול אחד. ואני בהחלט יכולה לתאר לעצמי שיבואו זמנים שבהם אחרא על ברכיי ימים שלמים, עד שאחוש סוף סוף את הקירות מתרוממים סביבי ומגינים עליי, ושומרים שלא אתפרק ואלך לאיבוד וארד לטמיון. הנושא הזה של הקריאת ברך זה פשוט מוטיב ש... בשבילות עוצרי? כן, כן בשבילות עוצרי? כן, כן בשבילות המוסלמים כן, זה... אבל זה מוטיב שעובר כל הזמן, כי זה התחיל מזה... זה התחיל מזה שהיא אמרה שהיא לא יכולה לקרוא ברך, זאת אומרת שזה לא... זה לא מתאים לה, כאילו, ולאט לאט היא... אני ראיתי לה את האגו. כן, מייצמת. אני לא קורא יותר מדי? לא, בסדר. הקשוח, רגע, מה היה אתמול בערב בחדר השינה שלי? נכנסתי למיטה בשעה מוקדמת ושכבתי, ואיבדתי החוצה מבעד לחלון הגדול הפתוח. ושוב חשתי שהחיים, על כל המסתורין שבהם, קרובים אליי עד כדי כך שאני יכולה לגעת בהם. כאילו אני נשענת על חזם החשוף של החיים ושומעת את פעימות הלבח הראשיות והקצורות. שכבתי בזרועותיהם החשופות של החיים והרגשתי בטוחה כל כך ומוגנת. חשבתי לעצמי זה מפליא כל כך. אנחנו שרויים במלחמה. אנשים נשלחים למחנות ריכוז. מעשי האכזריות היומיומיים הולכים ורבים. כשאני הולכת ברחוב אני עוברת על פני בתים רבים שמוכרים לי. בנם של אלה בבית הסוהר, אביהם של אלה נחטף. אלה סובלים משום שבנם בן ה-18 נידון למוות. וכל הרחובות והבתים האלה קרובים לביתי שלי. אני רואה את הבהלה שבאנשים, את הסבל האנושי ההולך ומצטבר. אני יודעת על הרדיפות והדיכוי ושרירות הלב והשנאה חסרת האונים והסדיזם. כל אלה ידועים לי ועיניי פקוחות לכל גילוי חדש של המציאות. ובכל זאת, ברגעים של היסח הדעת והתבודדות, אני מוצאת את עצמי נשענת על חזה החיים. וזרועותיהם הרכות והמגוננות עוטפות אותי. אני שומעת את פעימות הלב, שאיני מסוגלת לטהרן אפילו. כה איטיות, כה קצורות וכה חרישיות, עמומות כמעט, אבל כה נאמנות, נצחיות, וגם טובות כל כך ורחומות. ככה זה. זאת תחושת החיים שלי, ואין מלחמה או מעשה אכזריות, ויהיו חסרי טעם ככל שיהיו, אשר יוכלו לשנות אותה. נושא מדיטציה עם דפיקות לב. כן. לא, שמעת עלייה, אבל לא הבאתי פה יש איזה קטע שאני פשוט אוהב את זה. ‫אבל זה התפרסם בהולנדית. ‫-כן, אבל היא לקח המון זמן ‫עד שהסכימו לפרסם את זה בכלל. ‫-כן. ‫הייתה את היומן, היא לא מצאה מציב מאוד. ‫ציירת מזלומה. ‫-ציירה בציור. לא... ‫לא, היא אומרת, שלא קשור. כן. ‫שלוש נשים הולדיות, כן. ‫אנ אפרה, איתי כן. אלסן, כן. ‫ושאולות, ציירת. ‫שראו כן. כן. עדות כן. כתובה, ‫שאולות הציירה, ‫עדות ממש יומן יומיומית. כן. ‫זה ציור של מה שעולה עכשיו שבא... כן. ‫באותה תקופה. ‫אני חושבת, קייטלן, ‫אם זה בגלל זה, ‫אבל אולי, אם ננסה לחזור. ‫ההזדמנות, לא העבירו אותם, ‫הגטאות, לא היה ממש גטאות, ‫העבירו אותם בסוף, ‫אבל המון המון של הנאצים ‫עוד הם היו במין בית, ‫באיזשהו מה שאתה אומר. ‫אז הייתה הזדמנות לעשות את זה. ‫אנה פרנק דווקא במחבור. בטח כן. ‫-אבל היו שובזרו, נמצאו. ‫יש גם מישהו, דרך אגב, ‫סתם לא קשור לזה, אבל... ‫זה קשור אינטלקטואלית מאוד, ‫כמו שאורותם. ‫-הקריאות הביטליה שאתה כל כך אוהב. ‫מה? ‫-את הקטע שאתה אוהב. ‫אה, כי זה עוסק באמת באומנות, ‫זאת אומרת, ‫בקשר בין אומנות ורוחניות. ‫יום שישי, שבע וחצי בערב. אחר הצהריים עיינו גלסנר ואני בציורים יפניים. פתאום ידעתי, כך אני רוצה לכתוב. לתת מרחב למילים. אני שונא טריבוי מילים. הייתי רוצה לכתוב אך ורק מילים שהן חלק אורגני מאיזו שתיקה גדולה. ולא מילים שכל מטרתן להחריש את השתיקה ולנפץ אותה. המילים צריכות להדגיש את השתיקה. כמו בציור היפני, שמצויר בו ענף פורח בפינה התחתונה. כמה משיכות מכחול ומעודנות, אבל דיוק בקטן שבפרטים, מסביבן החלל הרחב, לא חלל רק, אלא חלל מלא השראה. אני סונאת גיבוב של מילים. למעשה אפשר לבטא במילים ספורות את מעט הדברים החשובים בחיים. אם אכתוב אי פעם, אבל מה בעצם, הייתי רוצה לרשום רק כמה מילים על רקע שהוא ללא מילים. יהיה קשה יותר לבטא ולממש את השתיקה ואת הדממה מאשר למצוא את המילים. יהיה עליי למצוא את היחס הנכון שבין המילים לשתיקה. השתיקה שמתרחש בה יותר מאשר בכל המילים שהאדם מסוגל לקשור יחד. ובכל נובלה או כל דבר כתוב אחר, צריך שיהיה גוון אחר ותוכן אחר לאותו הרקע חסר המילים, כמו בציורים היפניים. ואין הש... הכוונה לשתיקה מעורפלת וערטילאית, אלא לשתיקה שיש לה קווים ברורים וצורה משלה. והמילים תשמשנה רק כדי לתחום את גבולות השתיקה ולקבוע את צורתה. וכל מילה תהיה ציון דרך, או תלולית קטנה לצידי דרכים המתמחשכות עד אין סוף, במישורים שטוחים ורחבי ידיים. אני באמת מצחיקה, אני מסוגלת למלא כרכים שלמים בתיאור איך הייתי רוצה לכתוב. וייתכן מאוד שלעולם לא אגיע אל מעבר לכתיבת המתכונים האלה. אבל בציורים היפניים ראיתי פתאום באופן מוחשי איך הייתי רוצה לכתוב. והייתי רוצה לטייל יום אחד בנופ... בנופים יפניים כדי להעמיק את הידיעה. בכלל, אני מאמינה שיום אחד אפנה מזרחה, כדי למצוא שם בחיי היומיום אותו הדבר שכאן אני חווה אותו כיוצא דופן. עכשיו כשאנחנו מדברים לפעמים על הרקע, על המודעות, על השתיקה, על השקט, על זה היא מדברת בעצם. זאת אומרת, הרבה פעמים החיים שלנו הם מלאים כל הזמן. דבר אחד נגמר, אנחנו מחפשים את הדבר השני. כשהגמר השני נגמר, אנחנו מחפשים את הדבר השלישי. ואנחנו לא עושים שום דבר, אז אנחנו חושבים. ואנחנו לא חושבים, אנחנו מנדנדים ברגליים ככה. Mm -hmm. ובעצם השקט שהוא מבחינה מסוימת, הוא הרקע של כל דבר, הוא נמצא גם מתחת לדברים שאנחנו עושים, אבל הוא, מה שקורה בין הדברים, הוא עצמו הדבר שגם ממנו אפשר ליהנות, אנחנו לא רגילים לזה שאפשר ליהנות משקט, או משום דבר. זה החיפוש, אבל ההבנה שבשקט יש ערך ‫זה קשה לנו לקבל. ‫אנחנו יכולים לקבל את זה ‫אולי מבחינה אינטלקטואלית, <אנטליקטואלית> <אנטליק> אבל, אבל, אבל, ‫אבל לעשות את זה, כאילו... ‫זה, מדברת על זה, ‫שבעצם מה המיוחד בצינור היפני ‫או הסיני זה שהם לא פוחדים מריק. ‫נכון, זה לא רק ריק, זה המעט, קצת. גם ו... האייקו שלהם הוא כזה, כן, השירה שלהם, כן, הם... כן. וגם החיים, זאת אומרת נגיד, את רואה בהודו אנשים שהם באמת, הם, הם, הם, הם, אני לא מדבר כבר על אלה שגרים ברחוב, אבל אנשים שאתה פוגש והם, הם, הם שקטים, אם צריך לעשות משהו הם יעשו, אני לא צריך לעשות משהו הם לא יעשו, הם לא מחפשים כל הזמן לעשות משהו ‫אז אנחנו יכולים להגיד, בסדר, ‫הם פרימיטיביים, הם מפתיים, הם... ‫אנחנו יכולים להגיד מה שאנחנו רוצים. <laughs> ‫זה לא כך ישנה להם. <laughs> ‫את יכולה לראות פקיד קבלה ‫יושב מאחורי הדוכן שלו ‫ולא עושה כלום. <laughs> ואותו זה לא מרגיש. בן אדם לא שקט, הוא צריך כל הזמן להצטרף. מה חינוך המערבי זה להשיג כל הזמן. לא צריך לעשות כלום, אם אף אחד לא בא ולא רוצה לך לא, אבל אפילו לא צריך לקרוא, או להסתכל בטלוויזיה, או להקשיב לרדיו, הוא לא צריך. הוא יושב. כמה אנחנו יכולים להיות עם עצמנו? אנחנו לא יכולים. אבל... אנחנו כל הזמן זוכרים כן. איזשהו גיר, גיר, גירו גילוי חיצוני גיר. על מנת אפסטור. כן, כן, אז, אז אותו דבר, כאילו נגיד ציור, אם נסתכל על הציורים המופלאים של, של האסכולה ההולנדית שמה, שכל חור, כל פרעה, כל דבר ממולא וצבוע זה... ומצויר וזה, אז זה דבר אחד, וציור יפני זה זה דבר רגע, זה עצוב, נשאר. ורצת לכתוב ככה. עכשיו, מיד אחרי זה, האייטם הבא, יום שלישי, תשע ביוני, תשיעי ביוני, עשרה וחצי בערב. בזמן ארוחת הבוקר ידיעות מפורטות למדי על המצב ברובע היהודי. שמונה אנשים בחדר קטן, עם כל הנוחות שנובעת מכך. Mm. עדיין אי אפשר לתפוס ולהבין את כל זה, וקשה לתאר שזה קורה במרחק כמה רחובות מכאן, וזה גם מה שמצפה לנו. בערב, בטיול הקטן הקצר מהשוויצרי הצמחוני שלו אל שיח הגרניום הפראי שלו, שאלתי אותו פתאום, אמור לי, מה אני צריכה לעשות ברגשות האשם שתוקפים אותי, כשאני שומעת ששמונה אנשים גרים בחדר קטן? ‫בזמן שאני גרה לבדי, בחדר גדול ושטוף שמש. ‫מזווית עינו נתן בי מבט זדוני למדי, ‫ואמר, יש שתי אפשרויות: ‫או שתפני את החדר שלך, ‫והוא נעץ בי מבט אירוני חוקר, ‫והבעה שעל פניו אמר, אמרה, ‫אני כבר רואה אותך אורי זה, <laughs> ‫או שתנסי לגלות מה מסתתר ‫בעצם מאחורי רגשות האשם האלה. ‫אולי ההרגשה שאת לא עושה מספיק? ואז הבנתי פתאום הכל ואמרתי אתה מבין העבודה שלי נושאת אותי לספירות עליונות ורוחניות וכשאני שומעת על עיוותים כאלה אני כאלה, כנראה שואלת את עצמי בתת ההכרה וברגע זה גם במלוא ההכרה האם הייתי יכולה להמשיך לעבוד באותה מסירות ומודעות לו לא הייתי צריכה לחיות בחדר מטונף אחד עם שמונה אנשים רעבים כי לדעתי לפעילות הרוחנית הזאת לעיסוק האינטנסיבי בחיי הרוח יש ערך רק שהם יכולים להיעשות בכל מצב שהוא בלי להשתמק ולהתחשב בנסיבות. ואם לא באופן מעשי ומוחשי, הרי לפחות ברוח ובשכל. אבל לא, כל מה שאני עושה עכשיו איננו אלא יפי נפש. וייתכן שהחשש שהנסיבות, שנסיבות כאלה עלולות לשנות אותי, משתק אותי. היו זמנים שהייתי משותקת ולא הייתי מסוגלת לעבוד במשך שבועות, אבל אני מניחה שאז עדיין לא האמנתי בנחיצותה של העבודה. אני לא בטוחה שהייתי עומדת במבחן הזה. עוד אצטרך להוכיח את חסינותה של דרך הקיום שלי, שהרי תמיד אחיה כפי שאני חיה כעת, אני לא מתאימה להיות עובדת סוציאלית או מהפכנית פוליטית. אני יכולה לשכוח מזה. גם אם רגשות האשמם, האשם שלי יפתו אותי ללכת באחת מהדרכים האלה. מובן שלא אמרתי לו את כל זה באותו טיול קצר. אמרתי רק, אולי זה החשש שלא אעמוד במבחן. הוא ענה בכובד ראש ובקור רוח, המבחן הזה נכון לכולנו. ואחר כך קנה חמישה ניצני ורדים קטנים ונתן אותם בידי ואמר, מעולם אינך מצפה לכלום, אם שום ככה תמיד זוכה במשהו. גם הוא היה <היחד>. חכם. אבל פה באמת רציתי לדבר לא על uh, אמסטרדם של 1942, אלא על נהריה או כליל של 2019. ו... ופה מדובר בעצם על התנאים, באיזה, באיזה תנאים אפשר לעשות את העבודה הרוחנית? אז היא לא יודעת אם היא תצליח לעשות את זה בתנאים שיש ברוב היהודי. בלתי אחר כך תראו שהיא הצליחה, גם במחנה. גם ברכבת. מה? <שמוס> כן, כן וכמו שאומרים הטיבטים, זאת אומרת אנחנו צריכים להעריך את זה ראשית כל שהתגלגלנו בתור בני אדם <laughs> וגם כשאנחנו חיים בתקופה כזאת שאפשר שאנחנו נחשפים לכל הדברים האלה כי לפני מאה שנה ‫בקושי אפשר היה לחשוב אפילו, ‫נגיד, על מישהו במערב, ‫שיחשוב על איזשהו דבר מהמזרח. ‫ היו, שתיים היו, ‫כל מיני היו. ‫ ‫-כן, אבל זה לא היה נפוץ. ‫ היה... ‫בודדים, כן, ‫בודדים, והם משוגעים. ‫ זה נפוץ בכל מקום. ‫-כן, זה לא רוצה להיות אסירי תודה, ‫מה? ‫לא רק העניין של תורות המזרח. ‫ובכלל, האם בסך הכול ‫תקופה שלווה? ‫-נכון, כן. ‫מחריץ חתם מההיסטוריה. ‫כן, כן. ‫-איך תדע מה היה? ‫דיברת על יוז'נר, ‫המקראות נותנתים ‫לכל הזמן להיות פעילים ועסוקים ‫ויצרניים ו... הולך להיות עכשיו? ‫רק יהיה יותר ברור. ‫אבל עכשיו זה עכשיו. כן, אז אני אומרת מבחינת ההודיה על מה אנחנו חווים את זה. כן, כן. רגע, אני מודה לו על מה ש... שאני לא אהיה אחר כך. קודם כל אנחנו מודיעים על מה שיש, זה שאת לא נכון ליד עזה. כן, נכון. יש שמודיעים על זה שהם לא גרים בלאריה. הם מתי. מה? בטח שבזמנו, כן. אבל היא פה מתלבטת. אבל היא מבינה שזה... בעצם מה שקורה זה שאנחנו, מה שאנחנו צריכים אפשר להגיד, לנצל את הזמן שאנחנו יכולים שלטפח בתוכנו את הכוח הזה שיעזור לנו כשנצטרך אותו בטח גם רפאל עכשיו יכול לספר לנו, וגם רחל יכולה לספר לנו מה קורה כשמגיעים לגיל מבוגר בלי הכישורים האלה. אנשים יכולים לאבד את הצפון. -לאבדים את הצפון, אבל לא יוצאים. -כן. -אז זה לא תמיד. -לא תמיד. -לכן, מה שאולי קרוץ. -הכול לא תמיד. -לא אמרתי שאתה אומר. -לא לקרות. -זה דברים שיכולים לקרות. -זה דבר ארצי ‫כן, זו תופעה זאת. זה... ‫-יש תופעה טוב. מאוד קורית. ‫זה מאוד מאוד... Mm -hmm. ‫ברגע שבן אדם לפנסיה, ‫נגברים לו החיים. לא הם... ‫יש אנשים שפוחדים לא לצאת, לא לצאת זה לפנסיה זה ‫בגלל לא זה, ‫והם לא לא לא ממשיכים לעבוד בגוד פחד. ‫-התופעה של דיכאון <laughs> היום <laughs> ‫הוא תופעה... ‫נהפוך הוא עכשיו, ‫כל הפנסיונרים יוצאים לחוץ לארץ, ‫הם לא יכולים להישאר פה בארץ. ‫זה אלה שהצביחו, ‫אבל יש שניים ש... ‫בדיוק. וגם, וגם, יש כאלה שאפשר להגיד שהם בצורה כפייתית כמעט כן, מה גם זה ש... לא טוב ואת יודעת מה, הם חוזרים ומתעוננים זה לא היה בסדר וזה חוזר <laughs> וזה <laughs> כל אז הזמן אז הם מתעוננים על מה שהיה בחול, ופה זה לא כמו שם כן <laughs> <laughs> בקיצור, וזה היה קשה ולמה זה היה כל הזמן מה לא בקיצור, היה בסדר, בקיצור, לא מה היה שאני אומר זה, זה ש... כולנו פה כרגע יכולים לתרגל ו... וזה חשוב, זאת אומרת זה... אני זוכר שזאתי אמרה לנו ו... אנלה, כן מה היא אמרה? אותו דבר בעצם, <אח> אצל הטיבטים אמרתי זה ‫הם אומרים שההזדמנות של מישהו ‫להגיע לסיטואציה שהוא לומד לא ‫או שהוא מתרגל, ‫זה כמו שיש צו במעמקי הים, ‫ועל פני הים, הים סוער, ‫ועל פני הים יש איזה חישוק ‫בגודל של חצי מטר מעץ. ‫פעם בעשרת אלפים שנה ‫הצו הזה עולה למעלה, ‫וההסתברות שהוא ימצא את עצמו ‫עם הראש בתוך החישוק הזה, זה כמו ההסתברות שלנו להגיע לסיטואציה שאנחנו נוכל לתרגל. אני לא מאמינה בנך. מה? זאת אומרת, היא לא מאמינה בנו. לא. להפך. זה מזל, אנחנו ברי מזל. המצב שלך הוא המצב שאת יכולה לתרגל. איזה ברת מזל. כי אצלהם... כי את גרה לבד בחדר, אנחנו עוד שמונה אנשים. את עוברת גלגולית, זאת אומרת, הם מסתכלים על זה כאילו לא שיש לנו רק... גלגול אחד. חיים אחד, חיים אחד, כן. אוקיי, לא יודע, בגלל הזה אולי, בגלל מה שאמרת בפעם הקודמת, אז אני ניסיתי להוציא פה קטעים על המצב, על המצב הסביבתי, אז אה, יום שישי עכשיו אומרים שייאסר על היהודים לקנות אצל הירקה, שהם יהיו חייבים למסור את האופניים שלהם הולנד. כן, בוא לדיוק. בוא לתת את ה... ואסור יהיה להם לנסוע בחשמלית ולצאת מהבית אחרי שמונה בערב. כשיורד עליי דיכאון בגלל הגזרות האלה, כמו הבוקר, כשהרגשתי שהן מעיקות עליי, כמו גוש מאיים, אני יודעת שלא הגזרות כשלעצמן אין הסיבה לדיכאון, אלא שיש בתוכי המון עוגמה, והיא מחפשת לדרך להתבטא ולהוכיח את עצמה. המחשבה על שיעור לא נעים שאני צריכה לתת מעוררת בי חרדה ומועקה לא פחות מאשר הרעה שבגזרות הכובשים. היא לימדה רוסית באופן שיעורים פרטיים. שיעורים פרטיים. הסיבה איננה נעוצה בכלל במה שקורה מחוצה לי, אלא בתחושות שבתוכי, תחושות של דיכאון, חוסר ביטחון וכיוצא בזה, שמשוות למאורעות רושם עצוב או מאיים. אצלי הכל מתחיל בפנים ויוצא החוצה, אף פעם אחת לא להפך. בדרך כלל גם הגזרות האיומות ביותר ואינן מעטות, מאבדות הרבה מהאיום שבהן לאורך האמון והביטחון שבי. עכשיו אתם זוכרים מה שהיא אמרה בהתחלה בהתחלה? אבל הדבר שהכי קשה לנו לקבל זה שהכל בא מתוכנו. כן. כן. כן. אבל היא אמרה, לומר שהאדם הוא אדון לגורלו זאת אמירה פזיזה מדי אבל נכון לומר שהאדם הוא שקובע בעצמו את היחס שלו לגורלו הגזרות הן גזרות זה, זה לא <גזרות> כן, אז זה לא כמו שאלה אומרים, הכל בתוכי ואני קובע את המציאות שלי וזה זה זה, <גזרות> זה כבר הגזמה, <גזרות> <זה כבר גזרות> <גזרות> <גזרות> אבל כן איך אני מתייחס לזה, את ובעצם בסופו של דבר זה מה שחשוב. עכשיו, עכשיו פה זה עכשיו מעניין עוד, עוד, עוד קטע אחד קטן שדווקא לא סימנתי אבל אני רואה שהוא מעניין אני, אני צריכה, יש עוד ארבע דקות, אבל בסדר? אני צריכה ללמוד להתמודד גם עם ההצטוננויות והאי נוחות פיזית כי הן עולות לי בהרבה אנרגיה ומכרסמות בחשק שלי לעבוד. אני צריכה להוציא לי מהראש את הרעיון שבגלל שאני מצוננת והאף שלי סתום אני רשאית לקחת לעצמי קצת חופש ולא להקפיד כל כך בעבודה. הייתי אומרת אפילו להפך אם כי גם כאן אסור לכפות דברים. בגלל המחסור הולך וגובר במזון תלך ותקטן התנגודת שלנו להצטננות. מכל מקום כך זה אצלי, וחוץ מזה החורף יגיע. ולמרות הכל עלינו להתמיד ולהמשיך להיות פרודוקטיביים. אני חושבת שאני צריכה להרגיל את עצמי כבר עכשיו למגבלות הגופניות, כדי שלא יפתיעו אותי כל פעם מחדש וישתקו אותי לתקופות קצרות או ארוכות. אני צריכה לארוג אותן לתוך חיי היום יום שלי, לתוך האישיות שלי. כדי שיוכל לשלוט בהן והן לא יטרידו אותי יותר. וכך, במקום שיופיעו שוב ושוב כגורם מקביל ועוצר, במקום שאקדיש כל פעם זמן ומרץ כדי להתמודד איתן, הן יהיו חלק ממני ולא אצטרך להקדיש להן תשומת לב. כל זה מנוסח באופן נורא מסורבל, אבל אני יודעת בדיוק למה אני מתכוון. ופה, שוב, הכוונה היא ל... אפשר להגיד, לאקווינימיטי, להשתלבות הנפש. ‫גם לגבי בעיות פיזיות. ‫-לקבלה גם את ה... ‫כן, שקבל ואפשר. ‫לקבל אותו. ‫אפשר. ‫זה, זה, זה לא קשוד, זה לא קל, וזה שוב, ‫זה הכול עניין של תרגול. ‫מה, וה... מה, היא... ל... ללמד ללמד לעשות... של... מה היא למדה? ‫איך לעשות... ‫מה הלימודים שלה? ‫מה נושא הלימודים שלה? ‫היא לימודים רוסיים, ‫כבר כבר למדה... ספרות רוסית. ספרות רוסית, כן. לא פילוסופיה, לא פסיכולוגיה. לא, פסיכולוגיה היא עמדה עם שפייל. כן. כן. שהוא בעצמו מת ממחלה, לא הרבה זמן לפניה. כן, כן, בזמן הספר, כן. מעניינת אותה תמונה. מדהימה. והנושא הזה של הבריאות, כולם כבר מכירים אותו, רובנו מה... מהגיל שלנו, גם מי שלא ממש בגיעה, אז שוב, זה עניין של איך, איך אתה מתכחש את לזה. את בדיוק, איך, איך אתה מקבל את זה. איך אתה מכיל את זה כן? לטובה החיים שלה. אנחנו כן? ראינו מישהי ש... טוב, היא עושה, עשתה מדיטציה המון שנים, בבדודה של אפי. כן? ראינו איך שהיא משתמשת במה שהיא למדה ובמדיטציה, כן? להתמודד עם הקאבים. בסוף, הסוף שלה, לא היינו ממש בסוף, בסוף שלה התנסענו, אבל היינו, כן, היינו, חציין לפני הסוף עוד כן. פגשנו אותה. היה לה סרטן של הלבלב, כן, וכבר ו... כן. הייתה עם קנאביס וזה, אבל היא, היא פשוט, כל פעם שהיינו באים, בואו נעשה מדיטציה. היא הייתה גולמת עוד מדיטציה, כאילו ככה, ופשוט <guk> השתמשה <rivalry> וזה ככלי, כן. וזה ממש שלמה. ראית שהיא שלמה, כאילו ידעה שהיא הולכת למות, וכאב לה, והיא לא אכלה כבר לאכול, ‫ו... ‫-מיכי? ‫ אפשרי. ‫-כן, ‫בול. ‫-דוב. ‫ יפה מאוד. ‫-המזגן שיפר את היכולת להקשיב. ‫לכן הגעתי את... ‫התישבנתם פה. ‫-כן. אה, איך אמרתי? התישבנתם? כן. זה טוב, אה? התישבנת, התישבנת. כן. מול המסבר? כן, היה פידבק שכאן חם מדי. זה באמת ככל הראש שאני לך, במה שהסתום. מה היצירות הכי גדולות של מיני רוסים נחשבו אני ידעתי תרועה, שלא היה להם כסף לחמם דוסטריאנס, וככה הראש שלהם עבד שעות נוספות, להפך, נכון, נכון, זה ממש האקלים, זה ממש ככה. מה? פה לא למדנו את זה, למדנו את זה בתל אביב. אבל קצר. אני אחת ככה לגמור את הכל היינו באים כאילו מטעמים. היינו באים ביאליקסוי וגישוי ביובשור וכל מיני אבל טעימות. לא צריך לעשות טעימות. אני יודעת, זה עדיף. אם צריך להתחילו רגע הנה אני אשלח לכם צילום בוואטסאפ בסדר? אז תצלח לי טוב